سلام عليكم يا اخواننا ما يهدى هذه له, له. إن الله وحده لا شريك أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله وسلم على محمد وعلى اله ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين مولانا rečenom gospodaru svih svjetova blagoslovi selam na zaslužanom na mi narođ dragi. Kratko mjesta smo govoriti hoćen o njemu i nepotama i nagradama koje je Allah subhanahu wa začestite poslušne djervite među čovjekanstvom i među svim svjetovima danas ćemo insha Allah taala se družiti sa jednim hadisom poslanoga sallallahu alejhi ve sellem kojeg je snio semurah i prijedinio Allahu ta'ala a bil ga imam Buharija rahimehullah ta'ala usvojio hadisa Taj hadis govori o dijelu onoga što se događa u zagrobnom životu, odnosno u životu između Dunjaluka i Ahirata, u životu kojeg čovjek živi od onog momenta kada preseli na Ahirat, pa sve dok ne bude proživljen na sudnjem danu to je također život kao što je ovaj naš dunjalučki život. Dakle, istina i on se živi i također u tom životu postoji uživanje, nagrada, blagodati, koje osjeća duša uglavnom, a posredstvom duše i djelnično tijelo. I također U zadrubnom životu, u bezahu, u životu poslije smrti do proživljenja na sudnjem danu, postoji kazna koju osjeća uglavnom duša, a preko duše djelimičnoj tijelu. Kaže Semora ibn Đudub radijallahu ta'ala anhu da je Rasulullah a.s. na bosanskom jeziku I prepričavamo moga i krata komentar daje nam na njega iša Allahu Teala. Da je suru lahu uobičava, uobičavao da ujutru, kada sjednije sa uspravima, kaže je li neko od vas nešto sanjao? Pa mi kaže, se mori neko među priča ono što je vidio u snu. Tako je bilo jednog jutra. Normalno poslanik, ali mi se rekuo, snome jer je on najbolje znao da tumači snove i tumačenje snova je znanje koje Allah daje kome hoće, ali to ne može činiti svako. Mada svaki san pravio je šariatsko, islamsko, treba protumačiti dobro i optimistički, bez obzira kakav san je. A posebno lijep san treba podijeliti sa prijateljima, sa onima koji su ti bliski, a ružan san se nikome ne priđa. Također je san, kako stoji u hadisu, jirodostojno, četrdeseti dio poslanstva, što znači da je on bešaret, da je on naznaka i da on može biti neko predskazanje. Kaže... Sem u redi pa je Rasulullah sada Allahu a.s. Nama ispričao san koji je on usnio te noći. A normalno znate da je san Allahovih poslanika objavljeno. Odnosno, snovi Allahovih poslanika su objavljeno. Oni su istiniti. Ne samo da su predskazani ili naznaka, ili išare, ili bešare. Dakle, snovi Allahovih poslanika su tako objavili i pod njima se postupa. I oni su to okaz u šeriku. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa Ja sam večeras usnio stedeći. Došla su mi dva izraslanika ili dva čovjeka i rekla su Pa sam kaže pošao, kaže da su lavsali lavo I kaže najšli smo dok smo putovali u odali, najšli smo na čovjeka koji je ležao na ležima. Ispod njega se je nalazio drugi insan, drugi čovjek koji je kaže uzimao ogromnu stijenu i bacao je na njegovu glavu koja bi mu je ozlijebila povrijedila, smleždila I ta, uz drobima i tako deli. Kaže, onda bi kamen se otpotrljao, a kaže, ovaj koji ga je udara, otišao bi da uzme kamen dok bi se vratio, njego, njegova bi se glava vratila tako što je bila. I onda sam rekao, mahadar, subhanallah, šta je ovo? A oni su mi rekli, imtaleq, imtaleq, nastavi, nastavi, samo produži. Zatim, kaže, vidio sam, naišli smo na drugog čovjeka, kaže, ti je također ležao, a drugi insam i čovjek kored njega je imao neku gozbenu kuku koja je trgao obraze, dakle, sprijeda kazati kuku. Prvo bi mu tako radio sa obrazima, zatim sa očima i tako kada bi, dakle, završao sa jednom stranom, priješao na drugu stranu pa se rekao, šta je ovo? Subhanallah! A oni su mi rekli, je on tolje, je on tolje, nastavio. Zatim sam, kaže, naišao na jednu pećinu ili pećnicu u kojoj su se čuli raznorazni glasovi. Pogledao sam tu okrovnu pećnicu, u njoj su se nalazili, dakle, ljudi, muškarci i žene. I kaže, ispod te pećnice... on bi mu, kaže, bacio pojedan kamer u usta, a ovaj kaže, odje, nekoliko odkutuje pa se ponovno vrati, i ovaj mu, dakle, na isti način postupi sa njim. Ponovno sam pitao, ponovno mi je rečeno, nastavi, nastavi. Zatim sam, kaže, sreo čovjeka u jednoj bašći. Ogromnog čovjeka i oko njega sam vidio mnogobrojnu djecu. Kaže, nikada nisam vidio toliki broj ovaj e, djece. Zatim sam kaže da su loša da Allahu alejhi vesellem video da je skupinu ljudi pola ili polovina tog njihovog tijela ili bića je bilo nešto što naj uh, dio najljepšeg prizora pola njihovom ili tijela je najljepšeg davo a druga polovina je jako ružno davo dakle, je djelovala i iznedala njihovo normalno ovaj, uh, polovina njihovog tijela odnosno bića Kaže vi im rečeno idite tu tu rijeku, kaže mi kada bi upali u tu rijeku, kada bi se vratili, oni bi ovaj lužni dio bi se makao, odnosno otklonio od njih. Kaže, pa sam rekao, ovaj, večera sam vidio razna Čuda. Recite mi šta je ovo, šta se događa, i na šta ovo ukazuje, što sam ja vidio. Ko su ovi ljudi? Pa sam mi kaže, ovaj, ta dvojica Meleka, objasnila o čemu se rada. kaže ovaj prvi čovjek koji je prije radio e, bio položen na zemlji ovaj ga dug igrao udarao kamenjem ili ka, ogromnim ovaj, stijenama po glavi kaže to je čovjek ovaj učenja ali koji uzme Kur'an koji uzme šerijat ko zna i nauči pa ovaj onda ne postupa po tome i ne postupa tom da ne radi po svom znanju I kaže, to je onaj čovjek koji ima znanje, a dakle, neklanja farzove, odnosno neklanja obavezne navaze. Ovo se normalno prije svega odnosi na ulemu praćevoja, na ulemu naučenjake, na koji najviše imaju znanja i stoga je njima najveća odgovornost, obzirom da imaju svijetko i da imaju nur, oni su najpotrebniji da objašnjavaju, da pozivaju ljudima da govore, dakle, ova istinu. Kada se dogodi ono što je Da sve ovakva teretida ne moguće, a to jeste da ulema ne postupa po svom znanju, onda normalno slijedi ovakva gadost u zadnjem životu koja je ovaj spomenut u Ovmadiz. Normalno ovo se nalazimo na ulemu. Odnosi se takođe i na obične ljude. Koliko god znanja imaš, koliko god znanja imaš, da ne moraš po tom znanju postupati. Ako znaš neki propis ove ono zapta, postupaš, a ako ga ne prakticiraš, onda podižeš ovaj prijetni A uh, puno je ljudi iz prve i druge kategorije koji, koji dakle danas bistvuju, uh, postoje i koji žive, ne samo danas u s vremenima i koji sada igraju s Danijelom, to je mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala davno sallallahu alayhi wa Druga kategorija je to ljudi čovjek kojem je dakle ovaj njegov obraz trgan i čupan, ovaj odnaprije pa prema zatiku, tako da to je kaže lažo. To su lažovi koji primjer radi u lažu, izmješljaju vijesti, izmješljaju razne stvari, gledaju, potvaraju itd. I kaže, slaže, izađe, suče i raširaju tu vijest, tu lažu, kaže da ona dostigne horizonte, obiđe cijeli, svi itd. Dakle, to je kazna za lažu ove koji lažu, koji potvaraju itd. A zaista je lažena na veliki grijeha i to vjernik ne smije da čini kao što je to Rasulullah s.a.v. Dakle, pojasni jer je to osobina koja je svojstvena na aficijima i vicemijelima. Zatim, kaže, što tiče ovih ljudi koji su se nalazili u pesnici, odnosno u ovoj, dakle, umaj, uh, uh, uh, uh, u prostoru gdje, ispod kojih je, dakle, uh, ih dohvatala, uh, do, uh, dakle, do, dopirala do njih vatra i plameno patra je stizao do njih. kaže, to su i budnice koji su dakle ovaj nemoralni bivi kada Njaloišli ovo dakle ovaj šavjetskog šrijadskog. Zatim također ovaj čovjek koji prije radije plovio u rieci od krvi kaže to i ovaj ga je radio paljenja pod hajliroga kada bi god došao na oblagu rijetje od krvi kaže to su oni ljudi koji su jeli kamatu koji su koristili kamatu davali kamatu dakle bavili se sa kamatom ovo je također normalno jedno jedan od dokaza i koji ukazuju na opasnost ovog velikog grijeha, a normalno ovo su sve veliki grijesi. Ovaj čovjek kaže, Resulullah s.a. Allahu, odnosno Bjaševi Resulullah koji se nalazi u ovaj sa mnogobrojnom djecom u gluštvu ove mnogobrojne djece, to je Ibrahim s.a. A ova djeca su muslimanska djeca koja su preselila na Ahiret prije puno I ona će biti sva u džernetu, kaže Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam A ashabi upitaše Wa e u ljadu mušikine, ja, A da li će djeca nevjernika, nogobožaca, isto tako biti u džernetu koja su pred sva prije puno nespa, a poslani reče Wa e u ljadu mušikine Također li djeca nogobožaca, odnosno nevjernika A kaže, ovi ovi ljudi, ova suprina koja je dakle če je polovina bila najlepšeg odika a drugi dio dakle jako ružno prizora izvela i tako dalje pa oni išli u, u, ovaj u rieku kupalise na taj način otpaljali iz sebe ovu kulaštinu i ružan isto tako dalje kažu to su ludi djelnici koji primjer radi čine dobro i dragocjena djela dakle to su normalo maltene to tako izgraju svi ljudi koji ovaj griješe Čine dobra ila krude se pokornost da ispošti tako dalje, ali griješe kad karna i tako dalje. A kaže, ovo kupa i ovo u rijeci prestana teubu, odnosno kajanje, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer teuba čovjeka briše, briše nam grijehem, ovaj uljeršavao njegov izmet i čisti i čisti ovaj e, njegovo njegovo srce normalno ovo je posticana teoga s iskušnje svi, svi prdala našu dušu naši izgube našivo tako dalje rješenja ali vidite kolika je vrijedno <laughs> teoge kolika je plod traženja odpostala da mahaš kanemu taala i kako allah dželle veala oflan ove ube ružne da dakle, elemente pod vjerništi srca duša i njihovih i njihove tijela ovaj razračovao je kako vidimo u neistinitost za ovog života i da njemu i da u njemu postoji i uživanje i ovaj kazna odnosno ovaj patnja uh, također i grehovi koji su spomenuti ovdje uh, hadis je dokaz da su to veliki grijesi jer svaki grije za je zapriječeno nekom kaznom nekim, ovaj nekom prijetnjom prokletvom i tako dalje to se smatra velikim velikim grijehom izlazi iz vjere ali je u jer može, ako se ne pokaje, snositi posljedice ili kaznu u zagornom za njih, a posebno na, na sudnijem danu kada bude s Allahom sločen i kada nam bude presudiran. Iz svega ova se vidi da čovjek treba tražiti zaštipu da Allah s.a od kapusu Obazava, od kasne u kapuru, u e, travoljke Laha Đelevana, za lijep život, ovaj, u zagornom životu, u normalnu dnjavu, u zagornom životu i za sigurnost od ovaj, ove kazne na sudnjem danu i da on se dhana, bude blivostit prema nama. Posebno će zastaviti da se čovjek čuva od odnih grijeha, od odnih i ostalih velikih i malih grijeha, jer oni donose ružne posljedice čovjeku Ina ljudanu u inna akhiratuh Wadi wa Allah subhanahu wa ta'la Lama sismiru Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama sultu Lama Barakallahu Lama Al-Quran al-Azim Walafu'ani wa iya'ku Bima fihi Minil ayat Wadikru hakema Kurnuma tasmi'un Ma astaghfiru Allah al-Azim Lama sultu Allah al- the ye Pozivamo da u granicama pa svoje mogući svi zajedno odavljujemo odruhajivu akciju. Tako i umanjeni dobu grematele kroz tribuciji. Ovim Allah želeo da želimo svima i nam podale snagje. Podale snagje da nam podali snage da ostiramo pravo potu. Ova dmitri velje džavije će postaviti se džadom. Ova dmitri velje džavije će postaviti se džadom. Una Allahom ne ralike tebuju sada u nama i jer je vredan i namo sada u alihu sada u tisnima i namo bih aboli sada i والله كثير جدا تعلق بتذكر رتق